У своїх снах вона весь час топливе посеред моря, великого, безкрайнього простору. То падає з неба і довго стрімко летить униз. І здригається, хапаючись руками, за краї ліжка. Прокидається, бачить у вікні місяць і вже не може заснути. Починає думати. Мама каже, що вона спить мавцуцик. Увесь час смикається. Ні, вона не любить спати, і тому увечері старанно відтягує час, коли треба розстеляти ліжко. Спочатку акуратно розправляє простирадло, щоб на ньому не було жодної зморшки. Довго розгладжує руками подушку, вкладає на неї ведмедика, зайця, ніжачка. Ретельно і рівненько вкриває їх бабусиною хусткою. Вона не дуже любить іграшки, але це вкладання – ритуал, котрий займає півгодини. Так само повільно роздягається, може просидіти зі спущеними колготками цілу годину, думає. Мама сердиться, час від часу заглядає, чуди кімнати. Ну, ти скоро ляжеш? чи будеш так сидіти до ранку. А вона б її просиділа, аби тільки не вкладатися. Її мати – найвідоміша актриса у найкращому театрі. Вона дуже красива. Така гарна, що навіть дивитись боляче. Її ніколи не стати такою гарною, як вона. Друзі навіть дали їй прізвисько – весна. Вона дійсно схожа на усі квіти одразу і пахне конваліями. Тато пахне тютюном. Він майже увесь час слухає магнітофон і, слухаючи, ходить з кутка у куток, розсипає попіл по кімнаті. Мама свариться. Останнє слово за ним. От коли він каже «А ну негайно спати!» і гасить світло. Тут уже нічого не поробиш, треба лягати. А вони ще довго сидять на кухні, з тіткою Зоюю і говорять досить голосно. Ніка не любить Зойку, та увесь час намагається ущипнути її регоче, їй здається це дуже дотепним. Ніка удає, що це їй подобається, хоча зовсім не подобається. Часом уявляє, як сама щипає її у відповідь. Цікаво, чи засміється на те Зойка? Сьогодні вона вкладається досить швидко. Що швидше ми на ніч, то скоріше настане ранок. А вранці свято. Вони з Яриком та його батьками їдуть на дачу. Дача за містом, маленька хатка на дві кімнати і сад. Якщо ночі теплі, Яриків тато вішає два гамаки посеред дерев. А мати загортає дітей у теплі ковдри, і вони гойдаються у них серед листя та зірок, як два кокони. Єдине місце, де сон не здається їй таким страшним. Ранком промінь лоскоче її щоки, мов димка, котра любить вкладатися у неї, бузголів її, але промінь прокидається раніше за кішку, раніше за маму, але й мама уже встала. І так само скочить її мов промінь і димка. Ставай, снідати, бо мені вже час виходити, шепоче вона. Сьогодні увесь день зайнята в театрі. Візьмеш ключа. І тихо будь, Зоя ще спить, і тата не розбуди. Прокидається вона легко, влітку у неї багато справ, особливо сьогодні. Вона п'є чай з бутербродом, і аж підстрибує на стільці. Так кортить швидше потрапити на дачу. Вона почекає на Ярика у дворі. Потім вони сядуть до авто. Якби у неї було авто, чи хоча б велосипед, вона, певно, поїхала б світ за очі, щоб самі побачити і почути, що відбувається за межами двору і міста. Мама рішує їй на шиї мотузку з ключем, і вони тихо-тихо виходять у двір. Вона махає рукою, потім, просяк випадок, погрожує пальцем, мовляв, дивись мені, і зникає в арці».